Tissnande historier presenterar! Ja, det var Kasas import och export. Poppe, det är jag. Tina, hur går det? Hur är läget med majoren? Har du sett honom än? <går> ja, då, han fick allt promenera i till stadshuset. Det var strångt gjort. Ni gav honom första hjälpen när han kom fram, eller? Nej. Däremot en omgång med en dammvippa hade inte skadat, men... Blåser på fötterna? Han var för uppjagad för att tänka på det. Väntar du tills han ställer sig upp igen? Nu när du säger det, det ska finnas fotsalt i medicinskåpet. Sa han något om bilen? Bara att både den och kanske för och överste Engelbräst har försvunnit. Poppe, vi måste... Tyckte han någon aning om vad som har hänt? Nej, just nu verkar det som om vi är de enda som vet. Och den? Nej, jag har inte sagt något. Men Stolpenskott sa att han lånade ut bilen till översten igår. Puh, lyckat. Det är inte något som de tyska tomtarna brukar vilja göra. Nej, men översten besökte honom sent igår kväll, hemma. Okej, okay, vågar jag fråga? Nej, det var inte för att återkalla en medalj eller något. Inget sånt. Han har inte sagt varför, men det var tydligen ett bra möte. För Stolpenskott erbjöd honom en bekväm åktur tillbaka till hotellet i sin bil. Med chaufför och allt. Då var det på vägen dit det hände. Och då pratar vi hotell Precis, och det är dit vi ska nu. Ska ni dit? –Varför det? –Stolpenskott och major Krauthoffen i han har snackat. Krauthoffen vet inte om det där med stolpenskotts bil. Bara att överste Engelbrecht är försvunnen. Och nu är han rädd. Rädd? Vadå? För att efter gårdagens förmjukelse skulle han kunna misstänkas för att ha något att göra med översens försvinnande? Motiv, kallas det. Och det kan ju påstås att han har fått sin beskärda del av. Du, det här var ju nästan roligt. Okej, okay. Jo, Stolpenskott och sin sida är rädd för att Krauthoffen ska få reda på att översten fick låna hans bil och vill hitta översten innan Krauthoffen gör det. Att låna ut en bil blekna väl mot ett mordattentat? Precis, det är en töntig ursäkt för något helt annat. Översten har kanske fått en hållhake på honom, men nu är Sandén ofrivilligt indragen. Och om en stund, medan Stolpenskott har ett möte med Krauthoffen i Trollhättan, måste Sandén söka igenom överstens hotellrum efter letrådar. Stolpenskott hade alltså nått på gång med översten. Något som har fått ett abrupt stopp i och med mordet. Stolpenskott själv är utesluten som misstänkt förstås. Inte minst eftersom det var hans egen bil han lånade ut. Och major Krauthofen är lite för uppenbar. Men det är kul att han får tugga på något ett tag. Poppe, vi har kropparna. Vi är de enda som vet vad som har hänt. Översten mördades omedelbart efter besöket hos Stolpenskott igår. Av tyskar, normen. Vi vet inte vilka. Frågan är varför han var en måltavla och varför just nu? Precis. Vi kan närma oss svaret om vi kan lista ut vem som sköt. Hur gör vi det hade du tänkt? Genom att gräva fram kulorna och kropparna. Okej. Okay. Under det att min magen nu börjar öva upp kvällningsreflexer så går mina tankar till den enda person som jag känner som är lämpar för det här sortens jobb. Ring honom direkt. Nu har jag pudrat näsan misstänksamt länge. Jag måste ner och köra motorcykel. Vänta, tänker man säga säger nej. Jag skulle inte klamra honom. Du får väl övertala honom som vanligt. Övertala? Hur övertalar man någon att rota i döda människokroppar? Kom på något. För vi vet ju att om inte... Nej, säg det inte. Om inte Poppe kan, då kan ingen. Ha. Det är helt fel kontext. Vi hörs senare. Paris av Jarry Överste Engelbrecks mystiska försvinnande bekymrar Major Schalpens gott djupt. I ett desperat drag ger han borgmästare ett uppdrag han sen ska glömma. Samtidigt från självaste huvudstaden anländer en figur med okända motiv. Och ännu håller Tina Durbo på att på på den förvirrande sanningen. Men tiden för svar börjar bli knapp. Avsnitt tre: I den dödes rum! Jag är väl inte basta innan frukost? Vänta lite, jag ska bara... Nå, ni! Så! Ja, vem är det? Du har alltså installerat telefon i bastu? Nej, tablar! handtaget blev fort varmt! Smart med bakelit i en bastu? Och jag har inte någon handbug heller. Linda med björkris vet jag. Här, vänta, jag ska bara ta björkris du får skaffa en äldre lur med läder runt handtagen. Nu så, Poppe, va, va, vad säger du nu för någonting? Ja, jag sitter i saunan och självklart behöver man telefon i saunan. Särskilt under krigstid. Jag drog in kabeln i morse. Så det här är premiärsamtalet? Ja, det kan man säga. Bättre tur än så här har jag visst inte. Du vet att den funkar i alla fall? Tekniska framsteg, både på gott och ont. Jaha, och var sitter lilla Poppe alltså? Jag är här på Bukland basen förstås. Men en viktig fråga till dig. Kan det inte vänta tills efterfråkost? Ursäkta, det var fel ord. Det är ingen fråga, det är en begäran. Och nej, det kan det inte. Som vanligt. Vi behöver din hjälp med en grej. Bara du och Tina, eller gäller det hela Vänersborg? Det gäller, det gäller både Tina och... Ja, det gäller hela stan såklart. Som alltid. Eller vänta, nej vet du vad Iki? Det gäller hela norra halvklotet. Vad säger du om det? <laughs> ja, ja. Låt höra då. Jag ska gå rakt på sak, Vi har kommit över två tyska lik. Gratulerar till Loppisfyndet. Vad, vad fick ni ge för dem då? Ingenting. Det är en lång och väldigt farlig historia och jag kan inte gå in på detaljer nu men de är skjutna. Skjutna? Ha, äntligen har lilla klarat mandomsprovet. Inte av mig din karelska skogstog. Inte väl? Ingen av oss. Vi vet inte vem som sköt dem. Det var ett attentat. Igår natt. Vi blev vittne till det. Jag, ber jag berättar mer sen men vi vill att du... Vi kräver. Du bara måste komma ner till basen och gräva fram kulorna och gubbarna. Så vi kan lista ut vilka vapen som användes. Och därigenom lista ut med lite tur vilka som sköt. Exakt. Vad får jag för det då? Måste du alltid ha något för allt du gör? Varje gång du lyfter ett litet finger. Vi är i krig. Ibland måste man faktiskt... Vänta. Ja, du får, du får en gammal telefonlur. Jag har en sån. Med lederantag så du kan ha i bastun. Så du inte bränner dina fina små händer. Tills nästa gång du ombeds... Fel. Beordras och göra något för någon annan än dig själv. <här> det var bra pappa. Det var bra. Hmm. De här kropparna. Har de guldtänder? Guldtänder? Hur ska jag kunna veta det? Jag har inte tittat efter så noga, vet du. Sist jag använde deras gapade munnar som penställ. Vad har du nu för någonting? Ingenting, förlåt. Det var en liten intern grej. Du har något konstigt makaber drag i dig, pappa. Du får passa dig med det. Heike, jag vet inte om några händer, jag, jag är ledsen. Om jag frågar så här då. Propparna är militärer, det fattar jag. Vad är det för... Uh, är de högrankade? Ja, det kan du ge dig fasen på. I alla fall den ena. <laughs> Rör ingenting. Jag kommer direkt. jag kommer Kom ihåg! Det är bara 70 här, major! Vi hade din chaufför vetat och respekterat! Scheisse! Jag ger oss att detta fordon tillstånd att överstiga hastighetsbegränsningen! Ja, det var generöst, här, kommandant. Men vi är fortfarande inte ockuperade, Det är min sekreterare som kör! Och så bråttom av, är inte! Du vill inte komma för tidigt till ett möte med en kollega. Det är bättre att låta honom vänta! Ja, det är sant! Det är sant! Sandin, när du kommer till hotellrummet... Sök igenom allt! Kläder, bagage, papperskor, någonstans finns en retron. Jag kan inte lova något, men jag ska göra mitt bästa. God morgon. Välkommen till hotell Har ni bokat rum? Ja, eller alltså, nej. Jag har inte riktigt hunnit bokat något rum, va? Inte än. Jag förstår. Det är inte lätt att hinna allt man ska i dessa dagar. Allting rusar så fort numera man hinner knappt med sig själv. Ett rum ordnar vi snabbt. Stockholms tåget var i tid idag. Ja, det var det. Vänta, hur visste du att jag kom från Stockholms tåget? Efter många år i den här branschen lär man sig snappa upp de mest subtila signalerna från våra högst varierade gäster. Det där är, det är lite skarpt alltså. Jag jobbar också med signaler. Allan Bernhard var namnet. Stockholms auktionsverk. Än en gång välkommen Herr Bernad. Ett enkelrum förmodar jag. En eller flera nätter. Ja, det beror lite på va? Innan jag kan bestämma mig måste jag först snacka med en av era gäster. Han är en viktig klient till mig. Överste Hans von Engelbrecht. Överste Engelbrecht, absolut. Han skulle ha checkat ut tidigt i morse, men han har tydligen ändrat sig. Ett ögonblick, jag ska ringa upp honom. Ja, visst. Från mm, Engelbrecht. 1922 um, var jag precis. Du är inte den första som söker honom idag. Jag sa, någon annan har varit här. Vem? En kollega till honom från Trollhättan Mer kan jag inte säga. Det var så fasen. Världet kan man ju inte klaga på. Nej, nej. Jag slutade klaga först efter... Var det Karlstad? <här> Besvärligt uppe i Svealand. Deprimerande. Jag är ledsen, Herr Bernad. Det är inget svar från överste Engelbrekts rum. Och nu ser jag att hans mycket ligger i facket. Han är ute. Ska jag lämna ett meddelande? Nej, det är lugnt. Jag, jag sätter mig i baren och väntar. Absolut. På andra sidan om stolatappan. tappan, Tack. Switcha på Jag ska nog passa på och reka läget lite. Och jag gräbb bakom disken nu. Upptagen med en annan gäst. Bra. Vad som daginstigning? Kom igen, vänd bort huvudet. Jag har fått lite post se. Brev och något vykort som jag bestämt vill inte ta dem nu. Ja, ja Så där ja. Okej. Då skyndar vi oss upp för trappan. 22 Nyckeln låg kvar i facket Men det betyder inte att ingen är kvar på rummet Okej, den här gången kanske det gör det Och därmed blev saker och ting ganska så mycket enklare Snabbare nu Ser ut som standardlås Just, vi provar sexan Mhm, mm Funkar i lilla Paris också jag här var en svit för en fetare plånbok. Och nu då, har han von engelbäckt. Du är inte här, men det borde ditt paket vara. Du skulle aldrig riskera att använda hotellets kassaskåp, det vet jag. Inte ens i icke-okkuperade Vänersborg. Så var har du gömt den? Vad i hela hopplösa världen har du den togstolen på med? Du var bärgivar, Poppe. Har du kaffe klar? Nej, det har jag inte. Jag har ingen havre i din kompis heller. På en, Det är bra. sannad. där. Du, hejke, Det här var väldigt villherr Mobergs grad av dig. Har du helt tagit avstånd från det moderna samhället? anno 1943. Hör nu, lilla Poppe. Nej, svara inte på det förresten. Jag funderade på de här kropparna. När som helst börjar tyskarna nosa efter sina fallna kamrater. Och även om kamrat är ett diffust koncept i Berlin, vill de ändå ha ordning på sina siffror, särskilt på högre officerer. Och därför... Bara den ene är högre, den andra är av den utbytbara rangen. Må vara. Men därför, snart, kanske imorgon redan, måste vi ordna så tyskarna får kropparna. Annars blir det riktigt besvärligt här i stan när de kommer för att vända varje sten upp och ner. Hur lämnar vi över kropparna bäst, tycker du? Med stadsbudet? Signerad, anonym och ångerfull? Vi måste arrangera en situation. Får det se ut som en olyckshändelse? När de ser kropparna kommer att vara det sista de tror. Självklart. Men i Berlins statistik betecknas motståndsattentat som olyckshändelse. Det ser nämligen bättre ut än misstag för Berlin. Jaha, jag fattar. På det lilla viset. Tänk om våra politiker skulle börja fiffla med statistiken så där, Då har det gått jävligt långt. <laughs> den dagen, den sorgen var bänt. Men ser du, jag kom hit i teckmantel. Vad tycker du? Ser ut som en fattig bonde från 1800-talet? Inte dra jag till med någon uppmärksamhet så här. Klädd som en dräng från landet. Jo! Var är kropparna? I potatiskällan kom. I potatiskällaren. Inte min idé. Nu går du och sätter på kaffe. Och jag vill ha rostat bröd med min goda krusversmarmelad. Eller är det en slut? Jäklar, hur jag än svarar så vinner du. <skratt> Godmorgon baron, det är Bernard. Bernhard. Jaha, Alan. Jag undrade när du skulle bemöda dig att avlägga en rapport. Hur gick mötet med Översen igår kväll? Du fick paketen av honom som överenskommit? Nej, till att börja med va? Så kunde jag inte ta mig hit igår. Utan kom till Vännersborg för en stund sen och drog direkt hit till hotellet. Tåget var fullbokat Jag var tvungen att ta nattåget Översten inväntade dig igår Nu är det för sent I det här laget är han på väg till till Berlin Nej det är han inte Översen har inte ens checkat ut Inte checkat ut? Vad fan säger du? Är du säker på det? Ja, receptionen var oväntat tydlig om saken Det var underligt Har du kollat hans rum? Jo då, det har jag Och hans grejer stod kvar Hittade du paketet? Nej det gjorde jag inte Den är inte på rummet jag tittade överallt. Fick vända upp och ner på hela sviten. Där finns inget paket. Vända upp och ner? För helvete är du inte klok. Överst och jag hade en överenskommelse. Du ska agera neutral och säker kul för paketet. Inte storma in som en besinningslös murbräcka. Vill du ha paketet eller inte? Din förbannade idiot begriper du inte att du beter dig precis som de skrupelfria individer översten försökte vilseleda redan i Berlin. Han är nervös om det är Och när han kommer tillbaka och ser rummet i ett neddriven tillstånd Kommer han att tro att han har skulkarna hack i häl Att du undlät att dyka upp och överenskomma tid kväll? Har försatt hela transporten i fara Det kan du tacka ockupationsmakten för Helvetet. Och nu måste vi avstyra chocken Han kommer att få när han ser rummet Men sig god morgon, vår mästare Sandingen uh, God morgon, god morgon uh, Jag har ett ärende med överste från engel. Vänta Åka, det, är då, då. det är någon som mm. frågar efter översten. Någon borgmästare? Tyvärr, Herr Sandén, han är ute. Dessvärre har han inte meddelat när han kommer tillbaka. Då är det så här att mitt besök är signerat både Major Stolpenskott och mig själv. Och till stor del även Major Krauthofen i Trollhättan. Oj då, det låter förfärligt allvarligt. Finns det något vi kan bistå med från, från vårt håll så att säga? Ärendet gäller dokumentation, eh, sekretessbelagg bortom rim och reson. Och du kan därför omedelbart bistå med nyckel till hans rum. Vad är det som händer? Shh, var tyst, jag lyssnar. Ursäkta, men det här är det, det strider mot, eh, mot vår policy, att ni... Ni måste förstå, med all respekt, min chef kommer att. Din chef kommer att tacka dig och mig. Med andra ord, jag kommer att tacka honom och dig för er policy, som just nu överskrids av en större policy. En principiell motsats till offentlighetsprincipen, som annars vore gängse princip som du inte ska beakta i sedvanligt arbetsutövande vid sidan av officiellt undantagstillstånd, vilket jag besitter makt att försätta dig i just nu och gör det i princip. Hej, borgmästare. Jag vill inte förlora mitt jobb. Ett jobb som du löper god risk att behålla genom att räcka över nyckeln till Engelbrechts Nu Vad är det som står på? Säg något. Jag kom just på en idé som kan hjälpa oss. Va? Vadå för det? Hur du? Jag ringer senare och avlägger en ny lägesrapport. Överste Engelbrecht? Oj! Men kära någon, vad i dag, vad har hänt här? Hallå, von Engelbrecht? Är du här? Mitt namn är Sandén, jag är... Nej, det är ingen här. Och vilken katastrofal röra som en orkanvind har dragit igenom. Här har allt en tjuv passat på. Här ligger kidnapparna. Han är kidnappad förstås. Och det blev inget dåligt handgemäng här inne, det är må jag säga. Tog de inget annat. Här ligger ju följt med... Vad är det här? Ritningar... Arbetsfödesschema, kemiska formler. Vad står det här? Wemork, Vasserkraftverk, Rukan. Han är involverad i något telemarksprojekt. Det var därför han var i Norge. Ja, så här kan jag inte lämna rummen. Stolpen ska få säga vad han vill, men jag måste faktiskt. Ja, det är borgmästare Sandén kan jag få tala med hotelldirektören omedelbart. Bråskande ärende. Kan du ta ett meddelande då? Borgmästare Sandén? Ja, det är jag som är hotelldirektören Åh vad bra, jag sökte precis dig Sandin, ställ ner telefon Åh brandchef Blom, perfekt Du kommer verkligen i rätt ögonblick Titta här, så här ser det ut Jag tror att överste Engelbrekt har blivit kidnappad Du behöver inte pistolen nu Blomförövarna Är långt borta Och det råder ingen tvekan om att det var han de ville ha Vill du sluta rikta pistolen mot mig Tack, v vad är det med dig? Stå bara still Sandin. Vad sa du, lägg undan den där säger jag vad är det som pågår? Vi fick nyss ett anonymt tips om att en individ som matchar er beskrivning snirklat sig in i Överste Engelbrechts rum. Snirklat mig in? jag på tungan, slut på citat. Receptionisten kunde bekräfta att ni mer eller mindre manipulerade honom att ge er rumsnyckel. Vad pratar ni om? Jag manipulerade ingenting. Jag är här på order av skott. Den uppgiften kommer vi att kontrollera med kommandanten senare. Tipset gick vidare med den intressanta uppgiften att ni, och överst Engelbrecht, haft en långtgående schism. Schism? Ha! Jag känner ju inte ens skarn. Vilket är lite svårare att kontrollera eftersom han inte är här. Enligt din utsagosanledning så är han kidnappad. Men det skulle gå en bra bit på vägen att förklara varför rummet ser ut som det gör. Snälla någon, tror ni att det är jag som är ni helt från vettet? För att inte säga hela vägen. Det är ju fullständigt befängt. Blom, du känner ju mig. Vad är detta och, och vad gör du här förresten på Ronnum med en revolver i näven? Än äh, får extra knäcka som hotelldetektiv ibland. Får in lite bonuskulor i pungen. Det är alltid välkommet, säger frugan, i strama tider. <laughs> Alla små, som man säger, här ur Oj Och ja, och som du ser, vår Sandén, en dag som denna är blomvärd varenda kula krona. Sandén, det är här med min plikt att anhålla dig. Misstänkt för grov vandalisering. Stopp! Vad då? Anhålla! Vandalisering! Är ni inte kloka? Jag har ingenting med det här att göra, begriper ni väl? Sandén, säg ingenting. För din egen skull. Lyssna färdigt på Blom nu. Ja, precis. Jag har inte kommit till den biten om man. Att du har rätt att hålla käft men om du käftar Så kan det användas mot dig Den delen kommer senare så att jag Fan nu kommer jag av mig Ta det från början Blom Sandén jag anhåller dig misstänkt för grov analysering Olaga inbrott Förmodad stöld och delaktig i bortförande Av utrikesfödd högre militär Officersperson och eventuellt mord Mord? Du har rätt till en advokat borgmästaren Ta det nu lugnt Just det du har rätt till en advokat Om du inte har en redan eller har råd med en Så kan en sån ordnas åt dig Eh, var fan hittar vi en advokat i dessa då? Frugans kusin är ganska så juridisk funtad men, men, men tänk inte på det, det löser sig Fortsätt du Nu då, du har rätt att hålla käft i det här läget Men om du inte kan det ska du veta att allt du säger Kan komma och användas emot dig vid en rättegång Så Jag saknar ord Kan vara till din fördel som sagt Tack ska du ha blom, iväg med honom nu Sandén, antingen kommer du med lugnt och sansat heller med klovar på Om en får önska så väljer du klovarna för då kan jag berätta för Niklas, han blir sju i våren, att farfar själva självaste borgmästaren på borgärning en gång. Det skulle sitta jävla gött. Varsågod, Blom. Måtte lille Niklas alltid hålla dig i himmelsk respekt. Det är det, ekosandien. Det är det jag alltid har sagt. Då går vi. Det ska play we dancing the big free polka mm -hmm. and when we lit the Stolpens gott privatchaufför strök med var ju inte så roligt. På fel plats för fel stund är ofta oftare en oskyldig slott. Jag var ju inte med den, ja, någonstans i din ålder. Ungefär där någonstans, ja. Och den här farbron då? Du sa att den ena var högrankad. Han har ju en vanlig kostym på sig. får jag presentera överste Hans von Engelbrecht i egen död person. Ah, det namnet känner jag inte till. Vi vet att han var på väg till hotell Rundum efter ett privat möte med major Stolpenskott när attentatet hände i majorens limousin. Ni har den också. Står i hangaren, urblåsta rutor, plåtskador. Men det var ett hemligt möte rent av eftersom översen valde civila kläder. Att så att ingen, inte ens taxionfören på ditvägen skulle känna igen honom eller kunna ana något. De har något ihop dem två. Någonting bra. Tillräckligt bra för att Stolpenskott skulle lämna ut bilen till honom. Vi trodde först att det var Stolpenskott som hade gått åt. Nej, det hade varit att ta ett steg framåt för att gå två bakåt. Och det vet norrmännen. Frågan är, var det norrmännen? Tina hoppas på tyskar. Det händer mycket intressant i Berlins undervärld just nu. Men, men ja, okej. Okay. Håll i överstens huvud och öppna hans mun så långt det går. Han träffades inte i munnen vad jag kan se. Det är bra det. Då är guldtänderna hela. Öppna nu. Åh, oh, fy fan så vad det luktar. Andas med munnen. Jag ser en guldkrona, två guldkronor, tre rena jackpotten här inne. Det är nio gram minst. Håller i hans huvud nu, på Håll i, säger jag. Håll. Jag kan inte hålla. Men, titta! Vad? Han har ju för fasen en tupé. där lossnade. Det är den tragikomiska hemligheten. Den låter vi honom ta med sig i graven. Några droppar Karlsons klister, så ordnar du det. Nu tar vi igen. Håll i ordentligt! Offi! Oh, <laughs> Äkta 18 karats guld. Varsågod och skölj min gode överste. Och så nästa. Borgmästaren? Var är det någonstans? Nu är jag tillbaka så vi kan åka in till stan igen. Ursäkta fröken, kan jag hjälpa er med något? Förlåt? Vem? Ja. Jo, jag söker en... Välkommen till hotell Ronne. Ni söker... Borgmästare Sandén ska vara här på hotellet. Jag skulle möta upp honom ungefär nu och köra honom tillbaka till stadshuset. På så vis. Jaha. Och ni är en anhörig? Anhörig? <laughs> Nej. Anhörig, sånt frågar man väl på sjukhus. Jag heter Kristina och är hans sekreterare. Jag vet inte hur jag ska säga det, men jag har besvärliga nyheter. Vad då för besvärliga nyheter? Jo, det är så att eh, borgmästare Sandén var mycket riktigt här, men inte nu längre. Han har blivit... Eh, ehm... Vad då? Tillåt mig hjälpa till. Fröken Kristina var det. Ni jobbar med Sandén. Ja, vem är ni? Mitt namn är Erland Berland, Stockholms auktionsverk. Jag råkade se den otrevliga händelsen med borgmästare. Otrevliga händelse? Vad har hänt? Är sjuk? Fröken Kristina, får jag bjuda på något att dricka? Nej, jag kör. Ut med språket. Var är borgmästare? Just nu är han på väg till polisstationen. Va? Varför? Vad har hänt? Borgmästare Sandén ertappades i en av våra gästers rum och... Ja, och jag vet vem den gästen är. Förlåt? Ni känner denna person också? Nej, det gör jag inte. Den gästen är saknad, försvunnen får man väl säga och, och rummet har vandaliserats av eh, borrmästare Sandén. Va? Och man behöver inte vara ett geni för att fatta att det finns en djup koppling där de två emellan och jag skulle vilja prata med dig om det. Vad är det ni säger? Ja det är en tråkig historia va? Låt mig bjuda på kaffe. Nej tack. Gud det här är helt galet. Här ta mitt kort så kan du nå mig om du har några frågor. Nej jag måste skynda mig. Här, varsågod. Tar du ett visitkort? Tack. Stockholms auktionsverk, ja. Med anor från 1674. Det var inte dåligt. Det är inte dåligt det är bara förnamnet. Så här är mjukpartierna. Utan någon skelettdel i vägen. Hamnar blyperlorna attans ljuvt. Vi de inte kommer ut på andra, andra sidan. Det hade de nog kunnat göra, men de tappade fart genom bilens glasrutor och orkade inte genom kroppsvärnarna. Kan du inte skynda dig, Jag må lite taskigt, rent ut sagt. Oh. Sluta fåna dig, Poppe. Öppna såret större. Har du aldrig jagat? Jo, från luften med taxamdistans. distans. Nä, det är ju inte samma sak på långa vägar. Aldrig mot något levande, mig vetligen. Jag har aldrig jagat på ett sätt, ute i skogen. Nej, det skulle, bär, skulle vara grodingen då, men det gills väl inte. Skottet är bara början, Poppe. Sen kommer det magiska. När du öppnar buken och tömmer ut inälvorna. Du tar djurets varma hjärta i din egen hand. Och andas in doften av osmält gräs i magsäcken. Åh, oh, Det gör något med en man, ser. du. jag tror det. Blodet tömmer ut. Ger tillbaka det till marken. Och sen är du bara stilla en stund. Alldeles stilla. Och när fåglarna börjar kvittra igen då har skogen släppt dig. Då ska du ta ditt byte naturens gåva och gå snabbt hem. Raka vägen. Kan vi komma fram till det vi ska göra nu och gå hem tack? Här, jag hittar den. Fram med skålen. Det var den fjärde. Det måste väl ändå räcka? Du är säker på att du hörde bara ett vapen. Två korta salvor och ett och samma vapen ja. Mät kalibern du. Jag har kladdiga händer. Nio mm millimeter. Är du helt säker? Helt säker. Titta, 9 metriska millimeter, Tina hade med rätt. Det var tyskar. Det var det jag var rädd för. Berlin har en motståndsrörelse på hemmaplan. Det är ju skitbra. Nej, nej, nej, nej. Poppe, kalibern säger oss ingenting. Det är tysk standard, 9 mm ammunition finns överallt utom i Norge för de har brittiska kopistor. Häckig, det här är tyska motståndet. Av exakt den anledningen att tyska munition finns överallt tillverkade brittiska Enfield en maskinpistol också med metrisk kaliber på 9 mm. Stemkopisten är 9 mm? Jo, och av den anledningen är den en favorit hos varje motståndsrörelse i Europa. Åh oh, helsike, då kan det ju ha varit vem som helst som mördade översten. Tyskar, danskar, norrmän, polacker, finnar. Våra händer är täckta i offrens blod. Men inte blev vi klokare för det, inte ett dugg. Det är Lennart Nymark, Hannes Knutsson, Louise Maki Martin Jansson, Andreas Gleisner Håkan Johansson, Jari Hinshelwood Och Jan-Olaf Gustafsson Lilla Paris är skriven och producerad av Jari Hinshelwood för hislandehistorier.se